Oh, hidup seperti film Tapi tak bisa di Putus asa Dan jatuh itu pilihan Tapi ku abaikan Karena yang ku tak Kesuksesan Instan Itu yang kau bilang Ku masih tulis lirik Saat semua mata Sudah terpejam Seperti tentara Yang akan kalah Di medan perang Mereka bilang Ku tak punya peluang Maka ku buat kesempatan Kritik itu pahit Tapi tetap ku telan Ku tahan rasa sakit Dan tetap berjalan Dan ku tatap ke depan kaca Ada sesosok Orang yang beriku dukungan. Oh, waktu berputar tak pernah berhenti. Semangat merah terlalu turun bagai nyala api. Garis finish masih jauh di depan menanti ku jatuh. Tapi ku bangkit lagi pada yang besar menakutkan. Aku ulang buat ku terbang tinggi di awan. Mereka bilang tak mungkin untuk apa impian mereka yang lemah cari alasan. Ah uh. Ku awali manggung penonton kosong, sekarang penuh usaha keras tak pernah bohong. Video klip ku buat sendiri, space komputer tak mampu bekerja ku pinjam komputer gereja. Dulu, sekarang dan nanti ku takkan berubah terkenal kaya akan harta tak buat ku angkuh ku tetap sama, tetap yang dulu ingat semua orang yang beriku dukungan dulu. Lalu diremehkan, sekarang diidolakan. Bagi mereka itu tenaga tambahan. Anak kecil, remaja, orang tua, semuanya tetap ada buat jadi yang pertama. Oh, uh. lelah mereka ada, saat ku lemah mereka ada. Lagi like pula jadi penyemangat ku bekerja karena mereka ku terus berkarya buat diriku. Terus ada, terus bilang tak bisa, usah sia-sia ku, sia -sia. ku mereka sadar. Ku tata ke depan kaca ada seorang yang berkata. They know my name, not my story. Tak peduli dengan yang iri. They know my name, not my story. Ku tatap cermin menyemangat They know my name, not my story. Tak peduli dengan yang iri. They know my name, not my story. Ku tatap cermin